Pildere sau Proverbele lui Solomon Strigarea Înțelepciunii Capitolul 1 Pildere lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel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 dar degeaba se aruncă lațuri înaintea ochilor tuturor păsărilor, că cei întind curse tocmai împotriva sângerului lor și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Cei neascultători! Înțelepciunea strigă pe urițe, își înalță glasul în piețe, Strigă unde e zarva mai mare, la porți, încetate și spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea bat jocura și vor urî nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Fiindcă eu chem